носять на мідному ланцюжку великий також мідний хрест, дуже вибагливого рисунка та місцевого виробу. Але найархаїчніший з українських шийних оздоб релігійного характеру – це гуцульські згарди. Згарда – це намисто з мідних литих хрестиків, нанизаних на ремінчик – шнурочок або дріт – на часом у два, а то й у три ряди. Вони як формою хрестів, часто близькою до грецької, так і своїм характером цілком подібні до аналогічних речей бронзової речі, знайденої в селі Жукані Остерського повіту на Чернігівщині та срібного намиста, що зложене теж із хрестиків та знайнене в садибі Михайлівського монастиря в Києві. Архаїчний характер цих оздоб, крім вказаної подібності, доповнений ще тим, що між гуцульськими хрестиками нанизують ще мідні трубочки зі скрученого листка латуні або зі скрученого спіраллю мідного дроту. Оскільки нам відомо, Ця оздоба не трапляється ніде більше в Європі та існує тільки у грузинів на Кавказі, де її роблять, звичайно, не з латуні, а з гагата чи з гішера. А досить оригінальною і трохи несподівану для України шийну оздобу є собою селянка – гердан, гердяник, ланка – Очко, дробинка, лучка, галочка, згардочка, пупчики тощо. На Сході України ця оздоба цілком невідома. Хоч щось подібне до неї є на одному з малюнків Рігельмана. На Заході вона трапляється, оскільки нам відомо, на Поділлю та де-не-де на Волині. Але в Галичині вона дуже поширена. Це намисто у вигляді стрічки, що виплетена з дрібних кольорових намистинок, а часом з бісеру, на волосяній чи шовковій основі, та яка зав'язується стрічечками ззаду на шиї. Малюнок цих селянок, от насилювати, нанизувати, буває тільки геометричний. Означається великою строкатістю та іноді дуже гарний. Як матеріалом, так і способом виконання ці селянки дуже подібні до гайтанів у Великоросів та у деяких фінських народів Росії, означаючись одних тільки тим, що вони являють собою більш-менш вузьку смугу з двома зав'язками, а гайтан – Досить велика петля, що її вдягають через голову на шию або скорше на плечі, та що закінчується розширенням, а вдвічі ширшим, за самий гайтан. Це розширення спускається на груди. Географічно країни поширення цих оздоб між собою не зв'язані, а цей факт примушує гадати, чи не прийшла селянка до Галичини з Угорщини, куди її могли принести ще перші угри, які прийшли туди. А До числа оздоб треба ще додати й чапраги. Це звичайні мідні аграфи, що складаються з двох, щеплених одна з одною, половинок. Вони бувають оздоблені вирізаними візерунками, виключно з геометричних мотивів. Найбільше з концентричних кружечків, зірок тощо. Їх вживають, здається, тільки в гуцулів, і вони тепер уже починають зникати. Цілком одзначною рисою сучасних українських оздоб, оскільки нам відомо, є повна відсутність браслетів. Причиною цього, мабуть, можна вважати те, що з часів найдавнішої старовини браслети були оздобою тільки привозною, і навіть тоді ще не були поширені по цілій території сучасної України. У деревлян та радимичів, як доводять розкопки, браслетів, мабуть, зовсім не було.